Кругосвітня Подорож Залізного пірата. З давніх давен постійним супутником морської торгівлі було піратство. В середині 16 століття стосунки між Англією та Іспанією стають дуже напруженими бо англійська королева Єлизавета споряджає кораблі джентльменів удачі. Найвідомішим серед них був Френсіс Дрейк, Залізний пірат, як його нарекли пізніше грабував лише ворогів Англії. Він самостійно напав на панамський перешийок і розгромив іспанський караван, що віз золото, срібло і інші коштовності. На захоплених кораблях пірати повернулися до Англії. Королева Єлизавета поставилася до цього прихильно, а Дрейка призначила командуючим кругосвітньої експедиції, основним завданням якої був напад на Тихоокеанські береги Іспанської Америки. У грудні 1577 року із Плімута відпливла ескадра з п'яти кораблів. Коли два з них вийшли з ладу, Дрейк вирішив їх покинути і увійти до Магеланнової протоки лише на трьох кораблях. Слід зазначити, що це було завданням неабиякої складності. Протока дуже вузька і звивиста, тож, ідучи нею, слід часто змінювати напрямок руху. 6 вересня кораблі вийшли до Тихого океану. І Дрейк узяв курс до берегів Перу. Але вночі почався такий шторм, якого морякам ще ніколи не доводилося бачити. Флагманський корабель Золота лань віднесло далеко на південь. Так сталося, що далі корабель Дрейка попрямував самостійно. Згодом він здійснив низку нападів на іспанські колонії Тихоокеанського узбережжя Америки. При цьому залізному пірату пощастило пограбувати галеон, який перевозив надзвичайно багаті вантажі. У решт 26 вересня 1580 року, перший англійський корабель, що здійснив кругосвітнє плавання, повернувся на батьківщину. Дізнавшись про неймовірний успіх Дрейка, королева прямісінько на палубі посвятила його в лицарі. А завдяки небаченій здобичі Англія повністю розплатилася з боргами. Чи знаєте ви, що Дрейк здійснив друге у світі кругосвітнє плавання? При цьому він очолював похід від початку до кінця. Щоб ушанувати мореплавця, на його честь було названо найширшу протоку на Землі, яка поєднує два найбільші океани – Тихий та Атлантичний.